قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتا يوما القيامة Kadhalikunufassilu alayat liqaumin ya'lamun Sema ni nani aliharimisha pambo la Mwenyezi Mungu alilowatolea waja wake na vilivyo vizuri katika riski Sema hivyo ni kwa walioamini wa katika uhai wa duniani na siku ya kiyama vitakuwa vyao wao tu Namna hivi tunazieleza ishara kwa watu wanaojua قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sema mola mlezi wangu ameharimisha mambo machafu ya dhahiri na ya siri na dhambi na waasi bila ya haki na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na sio uthibitisho na kumzulia Mwenyezi Mungu msiyejua. Wali kulli ummatin ajalun, jaa ajaluhum, la saata, Na kila umma una muda wake. Utakapofika muda wao basi hawatakawia hata saa moja wala hawatatangulia يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي watakapokufikieni mitume miongoni mwenu wakakuelezeneni ishara zangu basi watakao mcha Mungu na wakatengenea haitakuwa hofu kwao wala hawatahuzunika walladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha ula. Na wale narihum fiha khalidun nawale watakaukanusha ishara zetu na wakazifanyia kiburi hao ni watu wa motoni humo watadumu faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadhaba bi ayatih. أَلاَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ antum tad'un min dunillahi qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim wa shahidu 'ala kanu kafirin bas ni nani dhalim mukbab kuliko yule anemzuilia uongo au anaizikanusha ishara zake hao itawafikia sehemu yao walioandikiwa mpaka watakapofikia wajumbe wetu kuwafisha watawaambia wako wapi mliokuwa mkiwaomba badala ya Mwenyezi Mungu watasema wametupotea na watajishuhudia wenyewe kwamba walikuwa makafiri oladkhulu fi اُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا adhalluna fa atihim adhaban dhifam minanna qala likullin dhifun walakin la ta'lamun ta Mungu atasema ingieni motoni pamoja na umma zilizopita kabla yenu za majini na watu kila utakapoingia umma utawalaani wenzake mpaka watakapokusanyika wote humo wa mwisho wao watawasema wa mwanzo wao Mola wetu mlezi hawa ndio waliotupoteza basi wapie adhabu ya motoni maradufu. maradofu atasema itakuwa kwenu nyote marodofu lakini nyinyi hamjui tu waqalat ulahum liukhrahum fama kana lakum alayna min fadlin fadooqul adhab bima kuntum taksibun wa wao watawaambiya wa, wa mwisho wao basi nyinyi pia hamkuwa na ubora kuliko sisi basi onjeni adhabu kwa sababu ya mliokuwa kuwa chuma Allah Allahu, Akbar, Allahu Akbar. la ilaha ila Allah Ewe Muhammad waambie kwa kuupinga ule uzushi wao kumzulia Mwenyezi Mungu juu ya kuhalalisha na kuharimisha nani aliyeharimisha pambo la Mwenyezi Mungu walilowaumba waja wake na nani aliharimisha riziki iliyo halali na nzuri? Waambie, hivi vitu vizuri ni neema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Isingelifai wastarehe navyo duniani ila wale waliowaamini, kwa sababu wao wanatimiza haki yao kwa shukrani na utiiifu. Lakini rehma ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu, imewakusanya pia makafiri na wahalifu katika dunia. Na siki ya kiyama neema hizi zitakuwa za waamini pekee yao wala hapana mwinginewe awe ateshirikiana nao katika hayo na sisi tunazieleza aya ishara zinazoonyesha hukumu kwa mpango huu ulio kwa ajili ya watu wanaofahamu kwamba hakika Mwenyezi Mungu peke yake mwenye kumiliki kila kitu ndiye mwenye uwezo wa kuhalalisha na kuharimisha ewe Muhammad sema hakika mula wangu mlezi ameharimisha mambo yaliyozidi kwa ubaya kama uzinzi sawa sawa ukifanywa kwa siri au kwa wazi pia ameharimisha kila maasi ya namna yoyote na dhulma isiyo na njia ya haki na ameharimisha kumshirikisha na chochote kisichokuwa na hoja madhubuti au dalili ya kweli na pia kumzulia uongo subhanahu aliyetakasika katika kuhalalisha na kuharimisha na mengineyo na kila umma una ukomo wake maalumu, na hapana uwezo wowote wa kuupeleka mbele mwisho huo au kuakhirisha muda wake hata ukiwa mdogo vipi. Enyi wanaadamu, waki mitume kutokana na hiyo jinsi yenu ya kibinaadamu kukufikishieni ishara zangu zilizofunuliwa, nyinyi mnakuwa makundi mawili. Kwa wale wenye kuamini na wakatenda mema kwa usafi wa nia, hapana hofu, wala wao hawatahuzunika katika dunia yao na akhera yao. Na wale wanaozikanusha hizo ishara na wakapandwa na kiburi wasizifuate wala wasiongoke kwazo basi hao ni watu wa motoni Humu wa daima milele katika adhabu Hapana wakubwa wa dhulma kuliko hao wanamdzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumnasibisha na mshirika na mwana na kuzua kuhalalisha na kuharimisha na mengineyo Pasina hoja au wanaukanusha aya ishara za Mwenyezi Mungu zilizofunuliwa katika vitabu vyake na zinazoonekana katika ulimwengu wake. Hao wanapata hapa duniani sehemu ya alioandikia Mwenyezi Mungu katika riski au uhai au adhabu mpaka akiwajia malaika wa mauti kuzipokea roho zao hapo huambia kwa kuwasuta suta iko wapi hiyo miungu yenu mliokuwa mkiabudu badala ya budu badela Mwenyezi Mungu ije kukukingeni na mauti nao wajibu wametukataa wametuwacha na wametukimbia na wajishuhudie wenyewe wakikiri kuwa hakika walikuwa makafiri siku ya kiama Mwenyezi Mungu atawaambia hawa makafiri ingieni motoni pamoja na kaumu nyingine za kikafiri miongoni mwa watu na majini walio kutangulieni kila umma ukiingia motoni huwalani umma mwingine waliokufuru mfano wao ambao waliowafanya ndio wa kuwafuata mpaka wakishaingia kwa kufuatana wote wakakusanyika wale waliofuata watawashutumu wale waliokuwa waongozi kwa kusema ewe mwela wetu mlezi hao walitupoteza tulipuafuata kwa kuwa walitangulia au kwa kuwa walikuwa ndio wakitutawala basi Wakatugeuza kwenye njia ya haki tusifuate basi wao wapi adhabu mara mbili wabebe malipo ya uasi wao na uasi wetu Mwenyezi Mungu atawajibu kila mmoja wenu atapata adhabu mara mbili ambayo hapana atakaiepuka katika makundi yenu mawili wanaofuata watapata adhabu marudufu kwa ukafiri wao na upotovu wao na kufuata kwao bila ya kuzingatia na kufikiri na wale waliofuatwa watapata adhabu marudufu kwa ukafiri wao na upotovu na pia kwa ku kufurisha na kuapotoa wengineo lakini nyinyi hamjui kiasi gani itakuwa adhabu ya kila mmoja wenu. Na hapa tena watasema wale waliofuata wa kuambia waliofuata. Kutuiga kwenu sisi katika ukafiri na uasi Hakukufanyeni nyinyi muwe bora kuliko sisi hatamstahiki Basi mwenyezi Mungu atawaambia wote, onjeni adhabu mliojiletea wenyewe kuwa mlikuwa mkizua ukafiri na waasi